Bueno, ba, playa hundi koetxean aurkitzen gara eh, hain zuzen ere, ba nerea azpiti abertako langilearekin keixo, arratsaldean Bai, arratsaldean gaurkoan hor e, arrano arrantzalarari buruz hitzengo eh, dugu eta gehienbatu bai urrian eta orritik aurrera gainera lau, urtez, lau urteko eh, bueno, ba, e, proiektua izango da horri buruz eitzen eh, gogo gaurkoan baina e, bueno, antolatu ditu zuten ekimenei buruz itzegin aurretik bueno ba pizka bat arrano arrantzalarari buruz hitz eh, eingo dugu esta Hori da, hai. bazuk esan bezala, urrengo igandean e, ospatzen da egaztik munduko eguna. Eta orduan, abian jarriko da, Euskal Herri osoan, harrano-arrantzalari buruzko ingurumen hezkuntza programa bat. Bai, Bizkaian berzen bidez e, garatuko da, Gipuzkoan txingudiko padudelaten garatuko da programa hau, eta urteko iraupena izango du. Mm -hmm. bueno, e, Baten batek esan dezake, harrano-arrantzalea bueno, egaztik da, Gure eskualde honetan edo hemen orketzen gareleko honetan eh, agertzen da. Piskabate zer esan dezakegu egazti oniburuz? Bueno, Arran-arrantzalea oso egazti berezi bada. Harrapakari bada, tamaini ardiko harrapakari bat. Eta oso berezia da, bai bereide hartasunan gatikan, eta bai oso portaera berezia daukalako. Egazti migratzaile bada, mundu osoan eratuta dagon egazti bada. Eta e, Euskal Herrian ilabetauetan ikusten da. Euskal Herria ez honen bere migrazio bide erdian kokatuta dago eta e, bere migrazioa orain Europako e, e, e iparaldetikan Afrika tropikalarein egiten du bere migrazioa eta Euskal Herrian erdi-erdian dago eta gure zegunetan gelditzen da egun hauetan, barrantza egiten eta deskantsatzen. Mm -hmm. Nun ikusten da Euskal Herrian, ba Gipuzkoan hemen Txingudiko paduretan ikus Bizkaian urdai baien gelditen da txeden hartzen eta arabaan dauzkagu zadorako ezagunak ikusteko. Orduan bagoan ikusten da, bauztaietikan azaro bita horten, baurain pasean ikusten dira arra norantzaleak Euskal Herrian. Oso migrazio luztiak egiten dituzte, oso, esaten gara adibidez Eskoziatikan mauritaraino jesten da negua pasatzea. Oso migrazio luzea dira, oso, mila kilometro baino gehiago eta zitze egiten ari gara, hauek oso arriskutsua dira, kondotan eukibar dugu. Mendiak zeharkatzen dituztela, itxasoak zeharkatzen dituzte, basamortuak zeharkatzen dituzte, mm -hmm. gizakien oztopo askoi frente egin bardier, ala nola iza, e, linea elektrikoak, aerosorgaioak, kutsadura. Mm -hmm. Horregatik, arra oso e, iltze eta saa undia duka, batez ere gaztetan. Zagartatu da arra noa arrantzaleekin, dela urte batzuk, Europan bereu galtze ere mutatikan galtzen hasi ziren. Basoak desagartan azitien, kutxadura, abitatan zuntxik eta asko desagartutzen arrenan-arrantzaleak. Gaur egun, eta zorionez, e, Europan zehar asko edatzen ari da, berreira asko zabaltzen ari da, eta bere ugaltzen zunak berreskuratzen ari da pixkanaka-bixkanaka. Bai, babes esker, bai, Europa guztian, be, gaztia hau berreskuratzeko programa daudelako. Hemen Euskal Herrian, E, urdai baiek martxan jarri du egaztia berreskuratzeko proiektu bat. Zartan dazta proiektu hau? Ba, e, Arrano-arantzaleak kanpotik anekartzen dituzte txitoak, hemen urdai baien aklimetazio denbora ba, luze baten ondoren berriro askatzen dituzte. Gartatzen da, arrano bere jaioterrikin oso lotura estua dute. Ordun, proiektuan saiatzen dira, kanpotik anekartzen dituzten txitoak, sinesta urdaibaien urdai baien jaiodirela urdai baina goten dira denbora bat, eta orain iraian nadiz askatu egin dituzte. Oitako, no, irur, e, bost urta hauetan, programa honek bost urteko iraupena du, bost urtetan zehar, utxigora bera irurogei arano-arrantzale txitoa askatuko dira. Hauetako bat zoi, e, satelite bidezko jaraipen egiten zaie. Orduan helburua da, hemendikan urte batzuta, ba, bi iru urteta, arano-arrantzale hauek, itzultera euskal herrira eta hemen kumatzera. Mm -hmm. Zer, Zergatik bi iru urte? Arran-arantzaleak ba, e, -aran hiru urte izan arte ez da ugaltzen. Orduan, lehenengo, bere, lehenengo negua, lehenengo bi neguak Afrikan gelditzen dira. Orduan, espero da, bai hurrengo da berrian, oitako arran-arantzale -aran batzuk, Euskal Herriera itzuli et eta hemen ugaltzera. Eta horrako esperientzia bat, e, beste egazti mota batekin E, probatu da edo lehen aldiz da horrelako, bueno, ba, pizka proba bat egiten dela. Euskal Herrian narra nartzelekin linden da, baina Europan leku askotan probatu da eta funtzionatu izan dudu. Horregatikan guain, eskoziak eman dizkigu gutxitoak e, eta hemen probatuko dugu aber, euskal Herrian aurrera teratzen diren. Ba, osongi bueno, bat, e, arrano arrantzalerari buruz, eh? e, bueno, ba, jakin izan dugu eta hemendik aurrera baita e, esan eh, sanbarra ba, bai planondiko eko, eko etxean e, ekimen eta aktibitate desberrienak antolatu honden, dituzuela urrien abiatuko direnak, esta. Bai, ba, proiektu hau gordartzututa ingurumen ezkontza programa bat antolatu da ekintza desberriñekin bai eskolea izuzten eta bai herritarri izuzten duta. Adibidez, erretarri izuzten duta, hurriko iru igandetan, e, amabia emasei eta hogeita zehi usten dut, goizteko amaretan, bisita egitatu batzuk eskiniko dira, arana, no arrantzala ikusteko helburuarekin. Mm -hmm. Bisita hauek goizteko amaretan hasten dira palaian diti kan, dira, mundu guztiari irikita daude, hori bai derri da alde zauretik izen amatea. Mm -hmm. Undas aparte bai ikoleetakoi o talei bai, zuzen zuzendu zaizkie ekintza desberdinak, material asko sortzen ari da, argitaratzen ari da, honei buruz bai komiki bat, erakusketak, ezkona lantzeko unideraderi didaktikoak, eta esan esanbera dago bai ba bai, buruzko informazio gehi nahi duenak, urriko jabete guztian zehar etxean, hemen Playa Hondin erakusketa bat egongo da, gure arrano arrantzaleak ezagutzen dizenekoa eta mundu guztiari irikita egongo da erakusketa. Erakusketa hori, bueno, pentsatzen dute argazki erakusketa bat izango dela, eta horretaz gain beste motako baita ibilbede askainiko zuen. Bai, erakusketan, e, bueno, argazkiak bai, batez eri informazio egongo da proiektu honi buruz. Bai, jarra noaran buruzko informazioa, nun ikustak itezke Euskal herrian, zer nolako migrazioak egiten dituzten, zer oztoporkitzen dituzte, zein dan programan honen eta bar. Uh -huh. E jaikin da zakeun noistik e, dira edo e, gelditzen dira ba, gure eskualde hontan gutxi gorabera. Ba bereiak migrazioa hemen euskalaren ikusten dira uztaietikan aurrera. Uztaia guztua, iraia urria eta azaro bitartean udazkenen ikusten dira. Adidez, egun hauetan txingudin badaude bi arran arrantzale ale, oso ikusi daitezkenak, bai itsas arteko mareagunean bai San Lorenzo intzira dira arrantza egitera. Hose gertu ikusi daitezke eta, eta amat, animatzen da jendea ikuste gaztia oso berezia eta deigarria delako. Mm -hmm. Bueno, ba gelditzen saiguna da e, eskualdeko eskualdekoen animatzea. E, esan bezala ba eh urritik goiti bai arrantzaleari buruz informazioa eskuratzeko parada izango dutela ekoetxean, planndiko ekoetxe honetan eta asken feinan hori. Ba deialdi hori hori egiteaztan. Bai, aitzaki bai da, ba ingurumen ezuntza hau bai, gure zegunak ezagutzeko eta arran arrantzala bakarekan ez? ez? Ba ara honetan beste gazti migratzaile asko pasatzen dira gure lurraldetikan eta hau ikusteko bai esk, e, aukera bikaina delako. Bueno, gukatu horretik aipatu dugu hasieran, ezegunen nazerteko eguna ospatoko dugu lana hemen de gutxira bestelako e, zerbait daukazute aurreko sitan antolatzea. Bueno, bai grandean beti urriko lehendigoigandean ospatzen da mundu guztian zehar eta hemen Playa Hondin egiten da ate irekiko jaurnaldi bat. Orduan bertan ekintzasko egongo dira, bai leiaketak, bai umentzako tailerrak, bai eh e, ornitologoak beraien teleskopioekin ba bertako egaztekak erakutsicko dizkigute, itzaldi bat egongo da bai. Eh kasoetan uoldenarari buruz igandean goizteko 12tan ustendut dela eta erakusketa esan bezala. Mm -hmm. bueno, Angusti ba, horrekin galditzen gara nerea, esker mila benetan, ba, gurean izate gati gaurkoan. Ba, izuei mila esker.